Досвідки. Повість. Сестрі Наталі. Михайло Гнидик на весілля до коноплів не пішов. Не кликали. Сердилися, що гаража зробив на стежці, якою весь конопляний куток ходив на простець до автобусної зупинки та магазину. «Обійдемося!» – махнув рукою в бік весільного двору та й подався забивати маленький прохід, що лишався між гаражем та сусідським парканом. Щоб не вешталися повз садибу та не заглядали у вікна, бубонів сам до себе, лаштуючи тим часом дошку до дошки та розираючись на округи. Було гнидику якось не по собі. Хоч і пересварився із людьми, доводячи, що тут дороги не було і не могло бути, але ж сам він добре пам'ятав, що саме цією дорогою завозив ліс собі на хату, коли вділили йому в колгоспі пайку під будівництво. Вулиця села розімліла від полудневої спеки, була безлюдною. З другого боку перед ним, як на долоні, усенька садиба Миколи Коноплі. Просторе подвір'я, будинок, цегляний сарай із гаражем. «Не будинок хороми», – позаздрив Гнидик. Справді, поміж невисокої ще молодої зелені, яку насадили кілька літ тому, хата, білосніжна і велична, здавалася ще вищою, аніж була насправді. Із фігурним горищем, з балконами та великими вікнами Вона відразу впадала у вічі кожному, хто тільки заходив до села У Гнидика будинок теж обкладений білою цеглою і теж у два поверхи От тільки вікна у нього менші, аж на 15 сантиметрів Бо ж будувався він раніше, коли моди ще не було у півстіни вікна робити Правда, тепер частина хати та сараю коноплів була затінена розлогим куренем, обтягненим прозорою плівкою. Зробили ж спеціально для весілля великий аж занадто курінь. Гнидик кинув оком на палі, що лишилися відлюбченого весілля, та так і стерчали четвертий рік поміж яблунь. Лишив, щоб гілля підпирали, бо коли гарно вродить садок – то відчахуються молоді гілки, як цірники ламаються. Більший такий курінь, як у мене був, зашкребло гнидику в грудях. А вже ж можна тепер скликати із трьох сіл людей, чвиркнув крізь зуби гнидик. Провіз мотоциклом десяток пляшок, і от буде. А ми ж як убиточилися і не сказати. Знову заскімлило біля серця, коли згадав. Двоє кнуриків, перегодованих закололи, та і то не допомогло. Скільки птиці порізав, кроликів забив, а вже горілки річкою лилася. І не вгодив. Параска Одарчина, що вік худоби не тримала, і так кривила губи. Передержали кнуриків, ой передержали. А коноплі одненьке задушили. Чув вирещало учора в досвіта. Мож, що й докуплять, а може і одним от будуть, Бо ж горілки, вважай, нема, то і харчів багато не піде. Глянути хоч би краєм ока, що там на столах. Ач носять і носять, феня Оверчина, Наталка Ряба, Мотря Куделя. Знову заздрощі залоскотали душу, таки пощастило Миколій. «Ой, пощастило!» «Здрастуйте вам!» – прокричало над вухом, аж сахнувся своїх думок та тюкнув на Мирону водівку, що, виряджена на весілля і з намащеними губами, спритно скочила на прибиту щойно дошку. «А то, дядьку, перелаз чи що?» – глузувала йому вічі гостроязика Ольга. «То ще треба і поперек дошку прибити, щоб зручніше перелазити». «Ах ти, бестія, куди ж ти ото полізла?» Знанервував гнидик та й кинувся трощити березову гілку. Листя шморгалася, а гілка не давалася, була сира-сирісінька. «Ось я покажу тобі, де дорога». «Не калічте дерева», – реготнула Ольга, зіскакуючи на широку межу. «Однак люди сюдою ходитимуть». «Немає тут дороги, чуєш?» Немає, кричав услід дівчині. Та вона вже не чула його. Бігла вичуганою прадавньою стежкою навпростець до куреня, де вже мали ось-ось обламати вільце. Нидик присів біля паркану. Знав би зятьок, як важко видихати тестю оцей клятий гараж. Ігорю, що? Зробіть, батьку, бо приїдемо. На вулиці машину кидай. Гнидик і сам бачив, що непорядок. Кожна річ у хазяйстві повинна мати своє постійне місце, а вже машина і говорити нічого. Це ж не цяцька яка. Отакі гроші вбегкали. Та й намучився, нанервувався, ночами не спав. Дозвіл у зайця колишнього голови сільради. Він через мого дістав. «А де ставити? Це тобі не стоп, а такий шестиметрова будка, а у гнидика, що не кажіть, невигідна садиба. З одного боку хати – болото, що весни, а з другого – оця шклята дорога. Тобто стежка перелякано крутнув головою, що, мов гарбуз, стриміла на короткій і товстій шиї. Чи ніхто не чує?» бо так запевнив районного архітектора, взяв гріх на душу, як каже баба Секлета. А в районі повірили на слово, сусідів не питали. Тільки глянули для певності на план, сфотографований із вертольота навесні, та й дали дозвіл на будівництво, бо у плані стежка отця надто непомітною видалася. Правда, можна було і в малині поставити гараж. Але ж то треба з півсотки кущиків вирубати, а воно ж копійчийна. Та й не хотілося по правді сказати, щоб вешталися попід хатою та видивлялися, що в нього та як. Он навесні йшла городами Соловіха та й розпізнала у корицях, чим його нютка курей та качок годує. Наробила тоді поголосу, на все село, що гнидик буцімто на фермівському комбікормі все господарство держить. «Ні, як не загороджуй, а все дно лістимуть», – зітхнув гнидик і кинув з пересердя молотка на стежку. Мохіба хіба заварити?» – враз замислився. «Ні, зварки у нього немає, та можна буде взяти на якихось півдня. Є вона у трьох чоловік – Пиндюрика, Глевчатого і Макогона. «Пиндюрик не дасть», – міркував, складаючи дошки в рівненьку гірку. «Стежка йому ця треба. Живуть з коноплями причілок до причілка і грають в одну дотку. Глевчатий ще з весни сердиться на гнидика коні. Забрав на весні у нього, рата я прямо із городу. Вдоволено осміхнувся сам до себе гнидик. Скільки бігало опісля повині за парочкою гнідих. Городи у селі здебільшого низькі, як і в нього за хатою. Трактор не піде. Коней у радгоспі, на пальцях однієї руки перерахувати можна, а сонце припікає вже по літньому. У кого вищі городи вже картопелька зеленіє рання, ось ось зацвіте. Баби із вдовиного кутка підняли ревища. Позасмоктувало землю на грядках, замусолило як на току. Одарка солов'їха тиждень копала по шматку, ступаючи у слід повені. А воно ж і заступа не відтягнеш. То й вродило, ані тобі гірочка, ані капустини. Та й на картоплі бадилля мізерне зовсім. Видно і врожаю такий буде. Свашечки, свашечки, наші голубочки, Ой, дайте нам, передайте нам Хоч одну коровайною шишечку. Залементували жінки від курення коноплів, Перекрикуючи громове гірко. І пробудили гнидика від думок. Ач! Завела вже солов'їха, і де б то було, та без неї вже наспівається до вечора, а присмірком побіжить три курки свої порати. Гнидик нараз побачив у садибі коноплів молодих дужих дружків, пов'язаних навхрест рушниками. Вони винесли з хати два великих чорнявих коровайних пироги. Те трохи вгамувало хвилю злості, що підіймалася в ньому. Та наступної миті Солов'їха знову прийшла йому на думку. «Навпростеть, побіжить Оцією стежкою вибухнув люттю гнидик. «Ну, я зараз тобі!» Підтюбцем подався до повідки, налягаючи на неповороткі товстенькі ноги. І Солов'їхою в нього свої рахунки – то, правда, діло п'ятирічної давності, а не забувається ж. Отак ославила на все село. Хто б міг подумати? Сама собі провікувала непотріб'ю, ані дітей народити, ані чоловіка звабити, а ще й конозиться? У, видра, мало очей не поведряпувала. Знати б таке, на що було чіпати? Думалася, ніч на фермі самі собі. Корови лишилися, та вони вдвох із нею старшими по кошарах. А тут іще й свирида принесло. Спав би, старий чорт, у своїй старушці. Так ніжбо бо прибіг якраз тоді, коли зовсім не треба. Та й застав гнидика у купі кізяків ще свіжих, теплих, що аж парували. То Олена його так пригостила. Гнидик повернувся із заступом у руках, засапаний і геть упрівий. Цюкнув посеред стежки недалеко від початої горожі. Далі налій ногою і важко увігнав відточений до близьку метал узбиту, мов тік стежку. Один раз ноги поламає, більше сюдою не піде, вдоволено бурмотів гнидик. Купати було важко. Допікала спекота, піт застеляв очі, бряковіла шия, очі від натуги налилися кров'ю. Нахилятися треба було все нижче. Негоже те робити, Михайле, аж смикнувся весь одразу. Розігнув поперека, вся у чорному, згорбившись над ціпком, стояла перед ним горпина швендя. Негоже, кажу, Дорогу копати. На погибель собі те робиш. Пішла Швендя, не озираючись. А гнидику враз пересохло в роті, Заболіло десь з лівого боку, Аж руки затрусилися. Кажуть, нечисті всякої Швендя знає. Мой знає. У, відьма, подумалася. Та враз трохи заспокоїв себе. Хто ж вірить тепер у всіляку нечисть? Коли трохи розвіялося в очах, взявся знову за заступець, старано вичистив дно ями, а перед очима ні з того, ні з сього почали спливати давні картини. Ось він, гнидик, їздовий на конях, везе молодець цією ж дорогою. Жінки співають, коні жваво перебирають ногами, а сонце пече, досушує все чисто на городах. І допікає гнидику на возі до печінок. Тиць віз колесом у викопану щойну яму. Перекинувся. Ні, тож видалося йому. А он вдруге везуть бабу Орину цією ж дорогою до вічної хати. Баба молода й гарна, піднімає голову і питає у гнидика, хто ж то перегородив їй дорогу додому. Гнидику млосно і гидко на душі. «Нютко!» – гукає він до двору, а в очах жовте сонце пішло колами. Забув, що її вдома немає. Сіно гребе на пайці, яку вділив радгосп за молоко. Господарство у гнидика велике корів аж дві молока відрами. А от, чи радітиме він іще тому добру? Чи не востаннє бачить білий світ? «Нютко!» Шепоче гнидик, Фельдшера, Галю, до мене. І, опираючись на заступець, чвелає у холодок до альтанки, густо оплетеної сортовим виноградом. Коли ж трохи віддихався на розкладачці, згадав швендю і впевнено проказав «Такий відьма. І напророчила ж, навіть натяку на спокій у душі гнидика не лишилося що брат-сестру за стіл веде. «Сестра моя, коса твоя, краса твоя!» Приспівують жінки Сергію Святоші, що заводить Вірку коноплю до курення. Жалисливі молодиці витирають вологі очі, а Вірка блискає на Сергія та пиршкає сміхом. «Ну-ну, за скільки, братку, думаєш продати?» А модаром віддати підморгує багатозначно Сергій і окидає дещо поповнілий стан молодої. Вірка не сердиться. Вона дзвінко сміється та міцніше стискає Сергієву руку. Такий товар із дня на день дорожче, чи то не знаєш? Сергій вже не слухає. Оглядається на білявку, з якою щойно танцював. «Гарна дівка, тільки худісінька, наче соняшничина. Ага, ось вона у роді спідниці, іде слідом за ними. О, то вже хто коло неї крутиться, чи не свідок Миколчин? Ач який проворний!» Рвонувся було до них, та Вірка зупинила. «Е, куди це? А продавати молоду хто буде?» За стіл на покуті садовий, а сам вставай поруч», – порядкувала тітка Олена. «Та накривай хусткою, скоріше молоду», – гукала Наталка Ряба до старшої дружки. Ольга, моторна дівчина із хлоп'ячою зачіжською, що аж ніяк не пасувала до її білосніжного, злегка підрум'яненого обличчя, вхопила шовкову хустку із рук молодець і міцно обв'язала голову Вірки. Сергій втупився в білявку, що пересміювалася із боярином. Старша дружка тримала міцно скручену хустку навколо голови молодої. На мить запала тиша. Молодий, тихий міський хлопець стояв по той бік столу і з цікавістю спостерігав, що тут діється. Він ніяк не міг торопати – чому їм, тобто нареченому і нареченій, було заборонено цілуватися до того, як він купить молоду, тобто Вірку. Хоч за рік знайомства вони з Віркою перецілувалися сотні разів і давно дійшли до більш інтимного. Що то за ворона стоїть у порога? Рота роззявила, крила розставила. Хоче нас поїсти, коло молодої, сісти. Рятувала становище Солов'їха, заспівуючи все нові і нові пісні. Та торгуйся, ж ти, торгуйся, Штурхонула під підбіг Сергія, швидко ока Ольга. Хлопець глипнув на неї, зрозумівши, що то треба починати йому. Сотню, відрубав, перехиляючись через ців до нареченого. З насолодою відзначив, що очі у Вадима збільшилися втроє. «Як?» – перепитав молодий. «А так, як почули!» І з задоволенням виголосив Святоша. Соловіха моргнула Олені, і молодиці стали на захист молодого. «Відчиніте скриню, покажіть княгиню, чи вона золотая, що така дорога?» Свідок що протиснувся й собі до молодого, був проворнішим. П'ять керебе, і не більше, категорично відрубав і гордо поглянув на Сергія. Той спалинів, насміхається, а я сказав сотню. Ось, поклав на стіл зім'ятого п'ятизначного папірця молодий, і ні копійки більше. Молодеці задоволено переморгнулися, а знає хлопець собі ціну – а далі до Сергія. «Братики, та не лякайтеся, самі собі постарайтеся. Не продавайте сестру за руб, за чотири, за три золотії». А братики з свідком стояли один проти одного, втупивши неприязно очі, мов два цапки на кладці. Е, щоб не дійшло бува до бійки!» Занепокоївся дружок, близький родич коноплів, що жив у сусідньому селі. Дружок, як правило, повинен стежити на весіллі за порядком. Це добре запам'ятав Микита поміж усього, що йому начитала Солов'їха ще зранку. Тому й захвилювався так, кинувся по допомогу до Олени. Та осміхнулася до нього, мовляв, заспокойся, все буде добре, і смикнула за рукав молодого. Тим часом старший боярин знехотя витягнув з кишені червоний папірець, накрив ним попередній. «Ура!» – закричала молодь, що уважно стежила за поєдинком. Враз плівка за спинами тріснула, і не встиг ніхто зрозуміти, що сталося, як молодий притьмом кинувся до молодої, нахилився і тицнув губами у шовкову хустку нижче носа, що випинався з-під неї. Регіт розлігся по куреню. «Хустку, хустку зніми!» – кричала Солов'їха через стіл. «За косу, за косу заплати!» – вхопилася Ольга за короткі вірчені кіски, що не сягали і десяти сантиметрів. Тітка Олена штовхала молодого в спину, совала в руки кульок із цукерками. Наречений сипонув на стіл між голубцями і вільцем золотисту гірку блискучих обгорток. Нарешті сів біля вірки, відкупився. — Вільця, вільця не займайте, — просив дружок, — все у страві буде. — Дівчата, голубці хапайте, — крикнула котрась із вісток. І вмить хрустнули палички, і розкішні пшеничні птахи розлетілися в руки молоді. Тої ж миті тріснула перша гілка вільця, і яскраві різнобарвні паперові квіти попливли рядами по куреню. «Квітку першу дайте зірвати, верхівка молодим!» – метушився Микита. Якось вибрався на ослін, і таки дістався верхівки, Заквіченої калиною і колосками поклав на простелену під вільцем скатертину. Ще довго пахло хвоєю навіть після того, як винесли обламане дерево. Квітки, різнобарвні, як веселка влітку по теплому дощі, майорили в руках розпашили гости. «Коровай, коровай, не сіть!» – гукала солов'їха до дружків. Свериду Головатинку було того дня не до весілля. Хоч він взагалі на весілля не ходець, відколи овдовів. А то вже років з вісім невдовзі буде. Соромився, що мо не так гарно вбраний, як другий прийде. Та й самому йти не з руки. Гляди, вип'є зайве, хто додому доведе. Щоправда, тепер на гулянках не зоб'єшся. Он на похороні в Ївді відміряли по покійниці державної грамульку та й по тому. А кому замало видалося, додавала невістка торішньою вишнівкою. Вона на смак ніби і нічого була, та тільки всьому селу від неї стало до ранку непереливки. Сверид теж випив черчину наливки, бо спізнився на гарячий обід, привозив дрова. Із лісом Якраз нагодився того дня хлопчина Що депутатом його обрали По їхній вулиці Олексій Ковалів Із трактористом Дякувати перевезли головатинку Хвою до двору Ще й попиляти Допомогли опісля Так ото і в нього Здоло живіт одналивки Та два дні вивертала душу Оскомена Але то пів біди То минулося Тут друга оказія стається останнім часом із Головатинком. Почав він, наче боятися, одарки Солов'їхи. Гледить її ще здалеку і шусть у чужі городи, тільки б з її очей втекти. Вже й одарка те забачила, та й впіймала його якось у лавці. «Чого-то ви, свири, наче обминаєте мене!» Стала проти нього висока і доладна. Як дівка... Подумав Головатенко, а вголос проказав, ховаючи очі у гаманець, що трапився до рук. То видалося тобі, Одарко. Глядіть мені, ми ж сусіди з вами. Заходьте, чи так чого, чи на обід, заглядала в саму душу Одарка. Дякувати я обідаю вдома, глухо отказав Головатенко, а в самого кішки зашкребли по душі. Чи ж то я обідати собі не зварю, аж так, наче розсердився був тоді на неї. Було то вже з троє літ тому. Одарка обідати більше не запрошувала, та стрічалися вони нечасто, хоч і жили через три хати, а працювали на одній фермі. Головатенко сторожував, доки не лишила роботу Одарка. Одробила своє Степановичу. Статечно заявила Солов'їха за фермою. На пенсію проживу якось помаленьку. Он молодим здаю своїх корівок. Тоді ж попросився з роботи і свирид головатинко, що теж як і Одарка, вже кілька літ був на пенсії. Михайло Гнидик не пропустив того повз вуха. Відсторожував Сверид Солов'їху і хидно хіхікав кілька днів підряд, аж доки молодші не обстригли наголо гнидика. А у вас, дядьку, давня обида на діда Сверида. Видно, довго прийшлося винюхувати, які тітці, нютці, доки одіпрала ваші штани, висвятив превселюдно його у перевдягальні Сергій Святоша. Відтоді вмовк гнидик не чіпає більше, тільки очицями при зустрічі блимає неприязно на хлопця. А головатинку байдуже до нього. Йому кортить надвечір пробратися верболозами до Ударченого городу та вислухати, якої співатиме вона цього разу. Бо пісні водарки усе наче зовсім нові, незнані досі сверидом. Одна лише, що почув на початку літа, видалася Свириду знайомою. Ой, одна я одна, як билиночка в полі, та не дав мені Бог ані щастя, ні долі. Пісня взяла за душу Свирида. Вона одна, і я один, як палець, думалася із дня на день. Не спалася йому уже і ночами. Все настирливіше. Просилася думка, якої він спочатку боявся, далі дивувався їй, а ще далі розміркував про неї, як і годиться в його роки. І він уже було і надумав, як стулити докупи їхні з одаркою нехитрі господарства, та тільки не зважувався сказати про те сусідці. Якраз цієї суботи надумав свирит Головатенко, що час його настав. Порання в нього не було ніякого. Остання курка здохла ще торік, а собака так почав було ночами вити, що відпустив його свирит на всі чотири сторони і не бачив більше по цей день. Тож, годувати йому не було кого, а собі вломив окраєць хліба та сала врізав, Мотря кандиба внесла на тому тижні за те, що клітку кролячу клайонкою оббив, бо затікало на кролинят. Гарне сало. Не свої зуби у сварида, а вкусити можна. Отож, поснідавши, виніс із комори старі штани з великою латкою на видному місці, ще покійниця латала земля пером їй. Зняв із гвістка сорочку із заношеним до дірок коміром, і коли перебрався усю одіж, квапливо ступив до повідки. Прямо біля входу спіткнувся, трохи не шелеснувши на розсохлу ступу, обкупу кротовиння. «Адж знає бісова душа, що фундаменту тут немає, то й підривається», – проказав у голос свирит і пожалкував за пустобрехом. Був би собака, не поткнули би носа сюди оці надокучливі ратаї. У тихо аж дзвонить. Павуки понаплітали сіток по всіх кутках, мух наловили. Та що мухам тут робити? Вже і признаку гною в хлівці немає. Геть вивітрився у щілини, які блищать у стінах поміж пластям протяг пройшовся від дверей повідкою, гойднув на сцені старе рибальське причандале. Чи не потрухло ще, занепокоєно обмацував темні ятері і пров'яз старенької сітки густо палатаної вже новішими капроновими нитками. То ще на весні, як запахло рибою з десни, як запручала між берегів поповнілий стан любич, виніс головатинко сітки, розвішав у дворі та й заходився латати старі дірки. Та так уже ретельно видивлявся, аби жодної не пропустити, що мотря, яка згрібала сміття із грядки часнику, загледіла та й гукнула. А вже на рибалку збираєтесь, дядьку Свириде, чи що? Так рано ще нерест, тільки починається. Нагряне, рибспілка позабирає сіті. Ет, відмахнувся Свирид від її слів. Яка там рибалка? Ось порядкую тут, одрибалив я своє Мотре. Мо, так, зітхнула жінка та й притулилася грудьми до паркану. Тільки знаю, і я ще, дядьку Свириде, як рятували нас від голодної смерті й змалку і опісля німця юшкою годували все село. Було, мотре, було, зітхнув свирит, скосивши хитре око. Так тоді ж риби було тьма муща. Та й ти видко, чула, як на весні сом до швенді під піч заплив. Ще й видався старому святоші нечистою силою. Мало не втопився чоловік, бо вивернувся від переляку із довбанки на глибоченкому місці якраз навпроти швендіних вікон у Миколайчуковій копанці добре що верби вже піднялися височенкі той прикипів бідолаха до однієї з них а воно ж без та ще й вода холодна доки зняли за коцю бу весь ледь виходила його варка Отак балагурив свириди з мотрею, а діло своє робив. Ач, як позатягував міцно дірки. Звичайно, на велику рибу зась рознесе вмить його трухлявиння. От вибличка якась, чи там чехоня таки ще втримається. Головатенко роздивляється начиня у напівтемній повіці, діловито переглядає латки. Зроблено добре, на совість, ще повисить років з п'ять, а там знову треба буде підлатати. Е, нащо те зараз? В озерах води, курці по коліна, я тір треба Свириду от що. Зняв один із вістка, розіп'яв у повітці, дірка на дірці, геть потрух». Нічого, сказав розважливо, підлатаю. Мо карасик який забреде. Коли б то? Щоб іти до одарки не з порожніми руками. Та й хто знає, як воно там поверне. Як навиворить усе, то хоч отказка буде, Що по ділу забрів, рибки, мовляв, занести. Вже і спека літня спала, Доки нарешті свирид Головатенко вибрався з дому. Не пішов вулицею, крався городами, пригинцем через леваду у верболози. Щоб вирячкувата Олена бува не вгледіла, бо тоді й вертає одразу назад. Хоч і не дуже вірить свирит у бабські деревені, та про Олену знає вже напевне. Стрінеться Олена не бачити головатинку і ока. Довбанка лежала у лозах на тому самому місці, де лишив її свирид, коли востаннє катав онуків. Уже з місяць, як поїхали діти, а він і не навідається до човна. Все порпався у грядках та визбирував білий налив у траві, бо ж посипався враз у кілька день. Трохи на базар відніс, плечі понатирав, а віддав чи не задарма. Кращий сусідам наділив. А скільки ще гниє під яблиною, і що то за щастя ранє яблуко, гниль одна та й годі, а деревина виросла, вже не зрубаєш, бо жаль. Свирит перевертає довбанку. Потрісканий дерев'яний ковшик, збитий із дощок місток, низенький ослінчик, жменя сіна, усе на місці. Задоволено осміхається сам до себе. Бояться у селі його довбанки, мов вогню. Не одного смільчака вивертав човник, Хисткий і вередливий, мов норовистий кінь. Це ж його сверидова робота. Чи не останнє? Бо ж скільки таких човнів переробив за життя. А того разу верба попалася не зовсім путяща тонкувата та ще й кривувата. Було б уже і кинути, аж чоловіки зачепили заживе. Не буде толку із цієї деревини. А тоді вже свирит загорівся. На спір тоненько обтесав і акуратно видобав отаке собі маля, що в силі вмістити двох чоловіків. Та для нього він найкращий. Хай собі на моторках Витівають хлопці хоч що, а свирит у довбанку сяде разів скільки там махне веслом, і на тому березі річечки. В'їде через вузенький рівчачок у бродці то так озера звуться, вода тут чиста і прозора, лише попід берегами лататтям поросла. Їде і цього разу головатенко озером ніде ані душі. Тиша така, що чути трохи не всіх коників з лугом. Ач, розспівується на вечір, осміхнувся у вуса Свирид і пошкодував, що не взяв цього разу водочки, мо що і клюнуло б. А сонце ще такий височенько, хоч і не припікає вже сильно, тільки гарно гріє Свиридові у спину. Старий бриль прикриває голову і затінює очі від яскравих променів. Головатенко щупає веслом дно. Знає, що тут не дуже глибоко, а дно мульке, гливкувате. Важко буде поставити ядір. Ага, ось тут, у затишку, можна його і притулити. Він кладе весло у човен і ще якусь мить, дивиться, як скапує з нього вода у носок довбанки. Далі розтягує ятір, приміряється, яким боком ставити краще. Крила протягнув ближче до берега, вирішує про себе свирит і здіймає над водою тонку тичку, загострену на кінці, що повинна прип'ясти ятір до дна. Старі обручі затарабанили обдовбанку. Ятериня подалася слідом за течкою. Головатинку перехилився із човна, щупав палицею дно, щоб глибше її застромити, дужче натиснув, і стара ломака не витримала, переломилась навпіл. Довбанка хитнулася, зачерпнувши через край води, а свирит полетів з торчмав озеро, діставши лобком мулького дна. «Трястя твоїй матері!» – вилаявся, приходячи до тями та вискубуючи із сивого чуба кренделі мулу. Він стояв по поясу воді і роззирався довкола. «Он молодь!» – завешталась над річкою коло святошиної моторки. «Як то його тепер у село податися?» Парубки і так дихнути не давали. А ну, діду свириде, спишемо вашу стару клячу. А коли вгледять його закупаного, засміють. Скажуть, то і вас, діду свириде, коняка не впізнала. Головатенко вибрався на берег, підтягнув човна, заходився знімати мокречу, що гидко облягла тілом. Далі ретельно викрутив і розіслав на молодій траві, яка вдруге цього літа п'ялася вгору. Одразу зробилося тепліше. Сів на ослінчика спиною до сонця і осміхнувся сам до себе. Ну і ну, отакого коника викинути. Що ж його в бісової матері із ятером робити? Човна спихати у воду більше не хотівася, він дивився на обручі, що стирчали над водою із ненап'ятим ретевинням і дрімав. Дідоверко осміхнувся до свирида із пізньої осені. Сидить у хаті на лаві, кошелі, продірявлені лозою, заплітає та всілякі при розказує. Дивиться циган, ятір на хаті в одного господаря висить. Він за нього та й поїхав далі. Аж ось надходить люта-прилюта зима. Немає де заховатися цигану від холоду, згадав він про ятір. Розіп'яв посеред степу, та й вліз усередину. А мороз пече. Просунув циган пальця крізь сітку і приказує, тріщи, не тріщи, скоро водохрещі, а в самого зуб на зуб не попадає. Головатенко кидається, перелякано озирається. Хтось наче гомонить. Так і є. Кілька жінок вертаються з пайок. Вже недалеко нього. Ондечки з граблями, попереду всіх нютка гнидикова, вихляє стегнами. Сверид притмом кидається до берега, спихає човника і, як є голий-голісінький, влягається на вологе шмаття Похапцем позбирено з трави. Зяк так притрушує себе сином і побожно складає на грудях руки. Справжнісінький тобі покійник, помитий та неприбраний. Думає з досадою і відчуває, як погойдується його добанка, випихаючись через рівчачок у річку. А ще чує свирит, як зойкає котрась із молодиць. Гляньте, жінки. Тож свиридова добанка і нютка гнидикова лементує. Ой, молодиці, треба ж бігти, сказати кому, занесете чиєю. Від того самого моменту, як прокричали молодим гірко, як внесли дружки коровай, вдаривши патерицею ободвірки, старосто і підстаросто, дозвольте нам коровай внести, і перший раз, і другий раз, і третій. Сиділи молодиці смирненько та прислухалися, кого кличуть короваєм, щоб себе не прогавити. Є у нашого молодого рідні батько і мати, іде їм честь. гукав дружок дотепний Грицького бульбочка. Іч, мати молода яка, а батько солідний, шепотілися жінки. Дружок повертався до молодих. Сипав подарунки і старилок на скатертину і приказував. Дарують молодим вила, Щоб молода молодого била. А ще трійко ягняток, Щоб було діток з десяток. Молоді сміялися, Молодиці статечно осміхалися. Молодь того взагалі не чула, зайнята розмовами про нові фільми і вечір у клубі. Далі – Перемовившись між собою, вставали всі разом і до танців на подвір'я. Наш дружок коровай крає, він семеро діток має, та всі з кошелями весь коровай забрали. Час від часу приспівували молодиці Микеті, що із задоволенням різав пиріг на дрібні лусточки та щедро роздавав дітворі, яка набігала з надвору по запашну булку. В міру того, як дарували все більшій кількості гостей парні куски короваю, жінки, звільнившись від обов'язків, зачинали жвавіші розмови. «То ти ще й досі не ходиш до Уляни?» – питалася Солов'їха у Олени. «Сердимося, Одарку, ще й тепер. І все через верби. Наросли вони, наче і самі собі» а от не хоче ділитися Уляна із нами. Каже, що то все виросло із кілків, до яких козу колись вона припинала. А я із кілків. А баба покійна секлета казала, що та коза геть об'їдала дерева. І все дивувалася, як ото вони ще вижили, докинула Оксана Святоша. Цур їм, вербам, «Каже мій Дмитро, нехай би вони повсихали ще маленькими, коли через них стільки зла!» – зітхнула Олена. «А мене курка таки пропаде, Витко!» – забіткалася Оксана. «Третій день знестись не може. Бігає, кут-кудаче бідна. Пощупаю є яйце, велике могруша. І що його робити? Та заріжте її, Бога ради!» Навесні з фабрики ще візьмеш, біда невелика, заспокоїла молодицю Одарка. У мене он гнидиків собака дві курки розірвав. Гарні були великі кури, пошкодувала Олена. І нащо ото відв'язувати на день собаку? Чи все боїться, щоб до бра, бува, не розтягли? стенула плечем Одарка. То в людей, і не по нього господарство а й замків немає не те, що собаки. Е, гнидик гаража збудував. Не кожному дорівнятися до нього тепер, скривила губи в іронічній посмішці Оксана. На дорозі? Ні, не заживе багатою з чужого, докинула Соловіха, та мить долучила свій голос до інших. Світилка-шпилька при стіні, в неї сорочка не її. Сестра із-за плечей штовхає, Скидає сорочку, смеркає. А я кажу, що то Олексій Ковалів Витребував сніданки для фермівських, Відстоював свою правоту От чоловічого крила Святоша-старший. Він і надбавки до зарплати, За вислугу років, значить, добився, Докинув піндюрик. Он мені дали аж двісті з гаком, додаткових за скільки там місяців. Звідки мені знати, що є така надбавка? А вже у корівнику порядок навію. Олексій закадив цигаркою глевчатий, і месюру може той з посади за фермою кишнути. Ну, сказав, месюра не дурний, щоб нагачок пійматися тепер, коли до пенсії рукою подати. Зареготав Святоша. Та він у начальстві прижився, Як кліч на людському тілі. Такого турнути важко, Та нічого поборемо. Ех, інститут би Олексію пройти, Чи технікум, щоб папірець був, Зітхнув бендюрик. Пропиячив Олексій свій інститут, Суворо мовив Михайло Святоше. «А який робітник не хлопець вогонь у роботі? Та що ж не задумає, та і зробить?» І вже зовсім сердито закинув Глевчатому. «А все твоя бригада заробітчан збили хлопця столку. «Що то, мої хлопці?» – наїжачився Глевчатий. Ну крутить хвости коровам твій Сергій, та й Олексій з ним разом то й нехай, а ми люди інакші, нам справжню роботу давай, розмах, будівництво. Та не справжню роботу їздите до міста шукати, а випивку і гультяйство, різанув по живому святоша. Сяк так до вечора по будівництву повештаєтесь до п'ятої, Далі коло горілчаного вистоюєте чергу, Хоч би жінок пожаліли, Самі на городі і на господарстві. Визирають чоловіків, Коли то вони здумають вернути додому. І як ото Олексій надумав кинути вашу компанію, Встряв пендюрик і собі в суперечку. Мох іба Павлину послухався. Ет, Павлину, хмикнув Глевчатий. Та вона для нього нуль без палички. І взагалі. Коли стара Ковалівна померла, Олексію податися було нікуди. Хазяйство, земля. Ото і взяв розвідну. Так, для роботи. Розвідна не розвідна, а тиха, сумирна. І до роботи щира заступився пендюрик. «А любов – то таке діло, що може і опісля прийти». «Подумаєш, велика біда!» Олексій покинув нас, не міг заспокоїтися ніяк глевчатий, та він, коли хочете знати, уже приходив, хлопців просив. Вмить за столом стихло, чоловіки втупили здивовані очі у глевчатого. «Хату нову зложити!» Видихнув єхицтвом той. Тільки ми не прощаємо зради. Нехай сам тепер покрутиться, той побачить, що то бригада. Що вже ми попожурилися навесні, коли повені чекали. А Олексій прибіжить домітки, гляне, скільки води за ніч прибуло, і у контору. Давайте, мовляв, машину, щоб землі на дамбу підвести. Гуманіла Соловіха, впоравшись щойно із розкішним голубцем, начиненим рисом і свининою. Тож він депутатом по вашій вулиці вибраний, ото й старається. Олена вимочала хусточкою на перенісці густі крапельки поту, важко зітхнула. Задуха у корені була нестерпна. А як же? Он і путівку Мироновій Ользі витребував у санаторій. «Ковчишся, каже, колотелят літо і зиму, поїдь хоч людей побачиш», переказувала ще зимові новини Солов'їха. Дітей Микитених у табір відвіз, а то бігали щоліта без нагляду. Однак у начальство йому зась. Люди не забули про його пиятику. Виколупають, хто зна, через скільки літ, п'яниця, мовляв. Пирскав отрутою глевчатий, ображений за свою будівельну бригаду, а ще лютий, бо горілку ділять на весіллі, наче у міському ресторані. Манюніми каламашками, і то зрідка. Андроповщина, нехай їй біс. А що Галю гукнув через стіл Антонів Іван? Не так годують сьогодні, як нас німець у Германії годував, щоб його вдавило. Та нам, дівчатам, у Баура було ще сяк так, а хлопці у шахтах отбідували. Добре, що живі лишилися, були б зірвалися з усім на світі, — утерла сльозу Галя Проця. Все б воно нічого, та цинга зуби з'їла. А без них кепсько, бо не спробую ваших коржиків, що тут понавиставляли. Махнув рукою Іван та й затягнув улюбленої, а вже років двісті, як козак в неволі. Сонце ніяк не допливе до лінії горизонту. В його спекотному промінні купається потолочений чередою випас. Чорно рябі корови, що розбрелися мало не до берега річки, роззімліла смуга асфальтової дороги, сонні верби в яких притулився старенький обшарпаний мотоцикл та двоє співрозмовників. Хлопці де? Месюра грізно насупив брови і став схожий на темну ніч. Потанцювати відпустив, спокійно дивився йому у вічі Олексій Ковалів. «Ти відпустив? Та хто ти такий, щоб командувати?» Аж захлинувся від злості месюра. «Хлопці без вихідних місяць працюють. Замінити ніким. Думаю, заробили годинку для танців». Вийшов на дорогу і став навпроти, кремезний і гарний, як молодий дуб. ви ж, крибок!» – скриготнув зубами месюра. «Риє під мене яму». Ну, тромчую, а вголос прохрипів. Завернуть корови на вику, начувайся. А корови мене спів слова розуміють, усміхнувся Олексій і, раптом, закинувши голову, покликав Мої, мої, мої. Сталося диво. Мисюра аж у очі витріщив, коли забачив, як корови кинули пастися, дещо постояли далі, мов навіжені, ринули до Олексія. «Ну, ти кинь свої дуресвітські витівки!» Злякано відступив у верби за фермою та мерщий вхупився за свій Мінськ. А коли Олексій відігнав подалі корів, знову озвався. «Сказано мені, що цікавишся, де виходи беруться у моїх робітниць?» «Не у всіх, звичайно», – відказав спокійно ковалів у тих, що користуються вашою особливою симпатією. — Ти, пиявка Миршава, на моє місце мітиш, — месюра нервово сіпав ручку мотоцикла. — Ніколи цього не буде, чуєш? Не буде того, щоб учорашній алкоголік був у начальстві. Старий Мінськ рвонув із місця і помчав шосейною стрічкою до села. А Олексію щось попало відразу в обидва ока. Він довго їх тер, аж почервоніли повіки. Коли ж роззирнувся навколо, то вгледів під воду. І чого б то раптом? Запрягали кони зрідка, все більш верхи ними хлопці їздили, то услід за чередою, то на сінокіз, то до комбанів. Озерний колишній голова колгоспу, повагом зліз із воза Привітався за руку, присів біля пастуха. «Сьогодні ти, значить, в начальстві?» – осміхнувся приязно. «А так, пасу!» – «Мої чотири дні відпочинку після нічної», – відповів Олексій, радий, що саме тепер нагодився Озерний. Шанували цю людину в селі, любили. Шанував його і ковалів, як порядного і сердечного чоловіка, а ще доброго господаря. Чув Олексію, добре кажуть про тебе люди. Хвалю, тепло глянув у вічі Озерний. А про старе не згадаєш? Дивись мені, бо добра слава про людину швидко розходиться, а погана ще швидше. Мені, Миколу Петровичу, до віку стане, розхлюбувати кашу, яку заварив з дурості, а воно ж, остепенитися пора, давно третій десяток розміняв. Так, часу не втримаєш, не зупиниш. Волого зблиснули очі у озерного. Якусь хвилю він мовчав, лише окидав поглядом випас, палину лісу на горизонті, Верболіс, що зрідка вився покручий над Любичу. Наче прощатися приїхав Олексію до поля. Так закортіло побачитись, як перед смертю. Що ви, Микола Петровичу, жити треба? Хотілося Олексію сказати ще про вічну дядькову молодість, бо скільки пам'ятає Озерного, усе він однаковий, молодий та непосидючий, у мандрах по полях хотілося ще пожартувати що до нього старість приходить як каже часом солов'їха тоді коли озерного не буває вдома та він змовчав бо побачив раптом його сивину і глибокі зморшки озерний заговорив голос його знову був рівним як і завжди те що порядок на фермі навів хвалю Бачу кімнату відпочинку. Молодець, що зорганізував хлопців. Фіранки, квіти, розкладачки, то добре. Ет, який порядок Микола Петровичу схитнув головою Олексій і відвернувся з досади. Мисюра на фермі свої порядки встановив, людей позалякував, панок вам, і все тут. Зайці і мисюри давно віджили своє. Вони й трималися тільки тому, що не було молодих, надійних. Я от що скажу. Вчитися тобі треба далі. Тобі і хлопцям. Щоб ви могли в будь-який момент всякого месюру на своє місце поставити. У месюри що? Сім класів та плюс кілька місячні курси. Спеціаліст із нього ніякий, а замінити поки що ніким. А вам, молодим, – Технікум, а ще краща академія потрібна. Я думав про це. Сказати по правді та страшнувато якось. Позабував багато чого, признався Олексій. Усе надоложиш, коли схочеш. Радгоз, рекомендацію тобі напише, тільки не відкладай надалі. Ось у серпні спробуй. Зрозумію, Олексію, і відчуєте свою силу, потягнуться до вас люди, тоді і правда стане на ваш бік. І сам чорт не страшний буде, не те, що такі, як Мисюра, переконував Озерний. «Не знаю», – засумнівався Ковалів, – «з молоддю мені легше, а от старші не авторитет я в них, Микола Петровичу». «Авторитет». Озерний пригладив біле пасма на скроні. «Авторитет завойовують, буває протягом усього життя, а ти ще й не дійшов, та ще й дурниць наробив чимало, Помовчав якусь хвилю. «Ну, за тим залкувати вже нічого не вернеш. Тобі, Олексію, майбутнім треба жити. От що». Фуркали коні, що паслися над дорогою та трощили ріденькі самосійні кущики. Поїду далі, підвівся озерний, гляну на пшеницю у гарячому. І вже коли вибрався на старого візка і взяв дорок вішки, кинув немов між іншим Олексієві. Я тут, надумав про мисюрені порядки і ще про дещо. Зайди до мене, обміркуємо, га? «Як гадаєш?» Озерний натягнув вішки і в'юкнув на коней. А Олексій ще довго стояв і дивився на дорогу, де вже ні коней, ні воза не було видно, ні сліду від нього. І сумнів закрався раптом в душу. Чи насправді приїздив Озерний, чи не наснилося йому усе те? А чули? Садки почали вирубувати, аби вина не виробляли. Та що там вино, варення не звариш. Ягідники сільрада переорює, чули? Господарі ночей не сплять, стережуть. Нехай тільки сунуться, в рукопашну підемо. Апарати самогоні з переляку позакупували. А як без пляшки-горілки у селі обійтися? Ні виорати, ні заволочити, ні дру перевезти. Все тихіше і тихіше бідкалися молодиці. Ікон немає на посаді. Неправильно. Молоді, правда, не вінчані. Хоч би Брежнєва чи нинішнього почепили. А щепляли було Сталіна замість Бога. А то вже скільки, як на воротях, Лисовета Бальцанова стоїть Під сіла мотря кандиба до одарки. Сорок день у середу оце з неділі буде, Отказує Солов'їха, що геть розчервонілася від спекоти у курені. Мотоді вже одійде трохи Тетяна, А то щоденні біжиті з голосом на могилки до матері. Та воно, якби не розрили були могили коні Першої ночі, то ще б не так за душу брала, то Потопталися по грудях покійниці, зітхнула одарка. А все о той гаспет винен, Заєць, скільки головував, стільки обіцянками наси годував, що могилки огородить. Сердито хитнула в бік зайцевої хати Олена. Сам ач хату цинком укрив, обмурував парканом, як цяцьку подвір'я зробив. Еге ж! Як хвалився на весіллі у гнидика, що премію відділку дали, порушень порядку буцімто не було за весь рік. А за премію, казав, могилки огорожу. Обгородив свого батька з матір'ю, вилаяла за очі колишнього голову сільради Паразского Дарчина із вдовеного котка. А я думаю так, ми усі винуваті, озвалася Мотря Кандиба. Чого б то не взяти кожному палаті та по кілька дощок, стати гуртом і загородити? І справді, блиснула по молодечому очима Соловіха, чи то після воєнні роки? Чоловіки у повне село, а ради виходить дати нікому. А ну ж, ходімо до мого святоші, рішуче підвелася за столо Оксана. Він ось стільки літ у комітеті. Нехай скаже, доки будемо глумитися над покійниками. За нею підвелися інші жінки, бо ж певні були, що Святоша такий щось пособить у цьому ділі. І багато у місці ось таких білявок заглядає у вічі Марині Святоша-молодший і хвацько перебирає ногами під шалений гул дискотеки. А таких рудих у вашому селі сказала, мов відрубала Марина. «Ого, я люблю гостроязиких, як бритва», засміявся хлопець. «Невже?» Прямо усіх чисто реготнула і собі дівчина та й пішла по колу, дрібно перебираючи ногами. Поруч боярин женихався до Ольги Миронової, дзубиної дочки. «Відступився від Марини», уважив Сергію. «А дискотека ваша?» Ледь розбирає Сергій, що питає дівчина, радісно киває головою на знак згоди «Наша з будинку культури!» І шкода Сергію, що сонце ще ніяк не закотиться за горизонт, що сутінків ще чекати години зодві, а воно ж, як повечоріє, то і кольорову музику можна побачити у всій красі. «Сергію, іди, тебе, тітка!» Нютка кличе, смикає за лікоть мале із сусідньої вулиці. Он там вона, у вербах. Що воно за побачення, усміхнувся хлопець, а Марині кинув. Ти почекай, я зараз. Не дуже вдоволений, завернув у верби. Щось хотіли, тітко-нютко? Вона тулилася за вербами, щоб ніхто не вгледів, не кликану поруч із весільним двором. Там довбанка Свиридова на річці, сама собі, а в ній нікого. Чого б то, Сергію? Мо діти зіпхнули на воду, то й думаю, в тебе ж моторка. Я вмить, тітко, не дослухав молодиці Сергій, ось тільки на хвильку забіжу і вже у весільному дворі. Марино, ходімо зі мною, вхопив дівчину за руку. Вона здивовано звела на нього очі, в яких десь глибоко народжувався переляк. «Ну не сама!» – нетерпляче хитнувся Сергій. «Бери дівчат, гайнемо по річці моторкою». «Я ж казала вам, що мій святоша чимось пособить!» Горда вертала із садка Оксана, де чоловіки кадили цигарками та забивали козла. «От бачите!» Обговорять на комітеті разом із новим головою сільради І рішать, що робити Ой, боюся, щоб не було як із Кирилом Одноволом Недовірливо схитнула головою Солов'їха Рішали, рішали його діло А як свято прийшло, забулися про Кирила Та то ж таки заяць зробив в нього давні рахунки із Одноволом, все знаюче прорекла Олена. Мати ще покійно розказувала, що заєць узявся за нього по війні, коли Кирило дві пари валянок із вовни збив та й продав Швенді за два шматки сала. Отоді заєць партійний білет забрав і з бригадирства Одновола кишнув. А так... Підтакнула одарка. Вовну йому родичі завезли. Трійко діток було у Кирила. Ну, нехай валянки збивав, Дітей од голоду рятував, То все було пізніше, гарячкувала мотря. А до того ж, Кирило До самого Гітлера у хату На животі проліз на передовій Розвідником був. Як його Бог уберіг, Розказує, що повзуть було в трьох коне із автомата фашист, Двоє постріляні, а він живий. Не його смерть, значить. І зараз у очах мені стоїть Молодюсінький і гарнюній, Прикрила очі Солов'їха. А на сорочці медалі, гордини. Як зняв їх тоді у п'ятому, так ніхто їх більше і не бачив. Зате до Макітри мало не щодня делегації із школи ходили. Вон іще є ветерани. І Семен Вакула, і Михайло Горбенко, проповідувала Параска одарчина Так ні, вподобали Макітру і все тут. А воно ж, притишила голос Мотря, ніхто не знає. «За що йому медаль дали? Чи не за молодицю, в котрої прижив дві дочки під війну, коли переховувався?» Жінки гучно зареготали на все подвір'я. «Ну, медаль даремно теж не дадуть, не кажи, таки воював Макітра», – пересміялася, іначе помолодшала Солов'їха. «А хто дітей по світу розкидає, тому сорому не обібратися до віку?» та й гріх найбільший від дітей рідних відмовлятися. Гач на весілля не прийшов, боїться на людей поткнутися, склала руки на пишних грудях Олена. А знаю, кликали ж, через чотири десятки літ об'явилися дочки, знайшли сердечні батька, а він ховався від них, мов, пес. Я так думаю, молодиці». Кирило сам винен, категорично рубанула долонею мотря. І би до людей, а не від людей. Добре, що ми із Сергій, із хлопцями встряли, то вшанували таки Кирила, хоч і через тиждень по святі. Зітхнула Оксана Святоша. Мені Кирило однову прищепив яблуню. Пепенка Шафран називається. Чимала вже, з півдесятка яблучок спіє. Не переставав хвалитися глевчатий. Зайди до одновола. Такий чоловік не откаже. Треба зайти. Мо і собі вткну яку молоду деревину, бо садок батьківський зовсім не годен нікуди. Валять треба, бідкався пендюрик. А чого б то не прийти Кирилу на весілля? Озирнувся Святоша-старший. «Корови чоловік немає, отож сіна гребти не пішов». «Ет, кому що, а курці просу?» засміявся Кандиба. «Корови нема, то бджоли є, а пасіка, то таке хазяйство, доки у лікарні Кирило одлежувався, зроїлися». «Ну, отож вам і ну, весь куток рої збирав». Бери, став Миколо тобі ходити. Годі вам, дівчата, носити, гукала Солов'їха до куховарок, із столів валиться. Правда, підтакнула Святоша. Нагодували на троє весіль. А люди тепер зовсім мало їдять, не голодні, докинула собі Мотря. У кожного вистачає, аби тільки жилося, зітхнула Соловіха. І затягнула сумної пресумної, Зажурився, козаченько, що нічим прожити. Доки нютка припливла додому, гнидику вже полегшило. Вже наче світ розвидився і голову годі пекти. Мо ще поживу трохи, раз не помер. Думав він, закидаючи гілки винограду на альтанку, щоб голови не воскотали. Нютка видно й поготів не думала про смерть, бо врізала добрячий кусень сирого сала та вщипнула зеленої цибулі з грядки і сіла уминати за обидві щуки. Ще й полаяла перед тим гнидика, що яму викупав на стежці. Як-то вона поночі ходитиме? Гнидик мовчить, голос не каже нічого, а про себе думає. Чого б то жінці шастати ночами? То до телят треба раптом, то до Мотрі на той край села. І тільки коли гнидик іде в нічну, нютка не поспішає нікуди. Тільки у хаті весь час вишкрібає та вимітає. Хоча що тут вимітати? Насмічувати нікому? У двох тепер вони, мов голуб з голубкою. Непевність ворухнулася у грудях гнидика та й застряла там кісткою. Недарма, певно, закинув йому днями Сергій Святоша, що в своєму оці і колоди не видно, бо допік його гнидик до живого. Все одячував за солов'їху, дорікнув хлопцю, що крутить дівчатами, як циган сонцем, то й втер носа йому гостроязики Святоша чи не проти його жінки було сказано. Молодиця смачно наминала сало з цибулею, коли враз уся притихла, прислухалася. Наче мотоциклом хто під'їхав, проказав непевно гнидик. І тої ж миті нютка кинула обідати і, вхопивши відро з водою, вибігла у двір. Плись вилила воду у квітник і на вулицю. Шасть через хвіртку. Клямка брязь і хвіртка зачинилася. «Ну, стривай мені!» – нахвалявся чоловік подумки. «Я тебе подівочусь!» Перевалюючись із ноги на ногу, підтюбцем подався за жінкою. «Дзень, брязь!» – і гнидик уже на вулиці. Він ще встиг заглядіти, як месюра про щось бесідував із нюткою, Нараз мотоцикл фиркнув і рвонув із місця, наче був на олімпійських гонках. Жінка при тьма подалася до колодязя. «Що йому треба було?» – перестрів у хвірці жінку гнидик. Протилят казав, щоб наглянула увечері, бо там школярки чергують сьогодні. А з них, звісно, який толк? «Брешеш!» – просичав її вічі, буряковіючи гнидик. Молодиця повагом перейшла подвір'я, поставила відро з водою на порозі. «Мо, що й брешу? А правду ти добре знаєш!» Узялася в боки нютка, аж блуза напнулася на високих грудях. Ось, ось трісне. «Скільки виручає нас Ларіон?» Це про месюру. «Забув?» «На який ризик ішов ради нас?» «Та коли б не він, Бур'яніли бо нас городи, курям насміх. А корови от пасти, а до дитини з'їздити, а на базар? Тож мовчий написни, ухопилася нютка за дужку відра, як слово добре доводиться такій людині мовити. Пішла до хати жінка, а гнедику зробилася на душі іще гірше, аніж тоді, як швендю побачив, примовила стара відьма. Ось вона розплата і приходить. І так стала йому враз, що не знати, куди б і пішов, і що робив би. Швендя даремно селом не вештатиметься, то всяк знає. Раз іде, значить, прочула про біду. У когось дитина, собаки чи корови злякалася, вищить мале день і ніч, та ще й упуджується. Сюди швендя беззілля не рипається. Зніме з горища сокирок, назбираних межами, то од мочовика. Додасть іще кропиви глухої од нервів, прокаже молитву для годиця і знає, що поможеться. Коли шкабанчик однолітній там пропадає чи ще щось таке, туди швендя із роду не зайде, бо знає, нічого їй там робити. Пропаще ще ділом. Сьогодні по обідній порі, як збирали качилочки із подорожника над річкою, от живота вони гарно соблять, зачула, як журилася Олена Чумаза, вертаючи від стіла з дійницею, що молока ураз поменшало в корови, наче одрізав хто. Діло для Швенді не зовсім певне, але знає вона шептання – Ще баба покійна передала. То чом не спробувати? Амо якраз у добру годину На переміну харчу попаде. Та й прибуде молоко. А швенді слава бабусина прийде. Бо що там гріха таїти? Не вірять у селів її шептання. Старші хоч за очі, А молоді просто у вічі сміються. Зайшла до чумазих ще в полудень. Олена з Миколою, Витко, на весілля пішли, а стара чумазиха, он, вештається по двору. «Ти, донько!» – зраділа Швенді, бо давненько таки не бачились, а колись і ще й подругами були. «А вже ж я, Марусю!» – причинила ціпком хвіртку Швендя, а далі перехрестилась, склавши побожну руки навпроти хліва. «Здорова будь!» Бо здорова, відказала приязночу Мазиха і заметушилася. Ходімо до хати, чи може холодочок під яблунь. Довго сиділи у садку, згадували пережити, і коли вже наговорились до схочу, та ще й підвечеряли свіженьким кисляком з млинцями, подякувала Швендя за гостину і нарешті зважилася. Чула я Марусю, корова у вас здоїлася. Чумазиха зітхнула. Правда, донько, зовсім перевелася на нівець. Скоро молодшини дітям не буде. То нехай, як череда прийде, побалакаю коло колонеї, поважно мовила швендя і скосила очі на Чумазиху. Чи вірить? Побалакай, донько, побалакай, зраділа та. Я й молочка тобі хлопцем отправлю, тільки побалакаю, тож семен хоче збувати вже. Коли б місяць зійшов, то я і до місяця, і до води б треба. Побалакай, весь вік дякуватиму, корівка ж молода ще і з другим телятком». Корова у двір, а Швендя вже промовляє. «І вам, зорі-зоряниці, божії помічниці». Виходите по горах, по долинах і по всіх облоках, то принесіть рябі корові молока. Затихає на мить, а далі чути чумазосії один кінець. І прибуває вода із гір, із долин, при спори, господи, рябій корові молока із з усіх жив. Забула певне, що забула. Шептала, колись коло першої моєї корівки, то й молитва була довшою. Подумала Чумазиха та промовчала. Швендя, наче відчула недовіру чумазих і проказала. «Піду до річки, доки видно ще. Он і місяць ранній вигулькнув, якраз пора. Там ще прокажу, водиці для корівки наберу. У Святоші моторка простора і містка». Всіх дівчат із навколишніх сіл перекатала. А сьогодні ще й студенток із міста річкою провезе. Ой, провезе! А виску буде на всю округу. Через городи межами несе на плечах Сергій Весла. Попереду дріботять босоніж дівчата. Найближче до хлопця Марина. Її білосніжні голі п'яти ніби дратують Сергія. І коса розплелася мало, не до пояса. І як вона вижила у світі модної хлоп'ячої стрижки, дивується сам собі. Доки хлопець вовтузиться коло мотора, дівчата вже й біля води прохолоджують розпашилі ноги. «Сергію!» – гукає до нього Марина. «А любить то він чи вона?» Ой, дівчата, тримайте мене. Річка він, регоче караока невеличка дівчина, що назвалася при знайомстві Оксаною. А Дніпро ж він? звела брови Марина. Сергій те сміється. Любич вона від імені Люби, Любави, походить. Жила тут дівчина така, ще за татарської навали. Красуння не сказати, а вже як уміла любити, не те, що тепер, скосив лукаве око на Марину. Ну і що ж з нею трапилося, нетерпеливилося дівчатам, а те, що тікала од людоловів, доки сил стало. А коли побачила, що не втекти їй від кавських торгів, кинулася в озеро та й побігла річкою аж до Десни, Звідти у Дніпро, де козаки із підводними човнами хана піджидали. От так прямо флот із підводними човнами. У часи Запорізької Січі недовірливо усміхалися дівчата. А ви хіба не читали? Журнал «Наука і життя» інформацію подавав. Гордовито труснув русявим чубом Сергій. Читати треба більше, товаришки-студентки. Човни, до речі, із волової шкіри козаки лаштували. Дівчата тільки хмикнули і перезернулися. Диви, хлопець сільський, а знає чимало. Ну що, поїхали, хто сміливий? Полоскав руки у річковій воді Сергій, готовий завести Марину на край світу. Наче й боязко стинула плечем Марина Зі мною, Мариночку, боязко, розійшовся Святоша і вхопив дівчину на руки, неначе очеретинку, пересадив у човен. Самі, самі, залементували дівчата, і наступної миті вже смирненько сиділи у моторці. Марина паленіла, наче маківка, не могла оговтатися після такого Сергієвого вибрику. Що за дівчина? думав Сергій, розвертаючи човна вздовж річки. Наче й гостра на язик, а тут розгубилася та засоромилася зовсім. Святоша, молодший, рвонув до себе шнур раз у друге, мотор заревів, і човен почав набирати швидкість. «Ой, Сергію, не треба так дуже, страшно!» галасували по хвилі дівчата. Тримайтеся міцніше, кивнув до них, а сам гордо випростався на кормі, летів за сонцем, що вже пройшло рівну смугу горизонту. Коли обігнули село, угледіли великий диск раннього місяця. І сонце ще проглядає, і місяць уже зійшов, ахали захоплені дівчата. Повівало вечірньою прохолодою. Сергій бачив, як зіщулилася від холоду Марина, була ж у легенькій прозорій блузі. Зменшив швидкість. Сверидову довбанку хлопець у гледі у лозах навпроти садиби Чумазого, куди її видко прибило течією. Недалечко загавшив двигун, взявся за весла. «Що сталося? Технічні неполадки?» – цокотіла зубами Оксана. «А ось човника оцього на берег випхаємо і далі поїдемо», – заспокоїв Сергій пасажирок. Свиридова довбанка погойдувалася на хвилях, нагнаних моторкою. «Видко хлопці таки капостели, головатинку», – присвиснув Сергій. «Добре, що так обійшлося. А поплив би за течією човник, скільки горя діду Свириду було б». Хлопець хотів було ще щось толкове сказати, як у довбанці раптом заворушилося. І сварит Головатенко підвів спочатку розчучмачерю голову, а далі, вчепившись за краї човника кислявими руками, показав худі плечі і волохаті груди, на яких можна було полічити усі ребра. Дівчата заверещали від такого видовища, а Сергій вирячив очі на Головатинка, наче він з'явився з того світу. «Що то з вами, діду свириде?» спитав орешті, трохи оговтавшись Святоша. «Загораєте чи що?» «Од'їдь, Сергію! Христом Богом тебе прошу! Нехай зійду на берег та одягнуся, бо змерз уже як цуцик!» Просив хлопця свирид, ловлячи дрижаки посинілими губами. Святоша засміявся сам собі, здогадуючись про дідову пригоду, і вже зовсім оговтавшись, жартома кинув. Добре, от їду. Тільки ви дайте обіцянку, що посватаєтеся до одарки Солов'їхи сьогодні ж, га? Молодий ще вчити, огризнувся. Безлісно головатенко, сам знаю, що робити. Ну, тоді прощавайте, діду Свириде, розвернув Святоша моторку до весільного кутка. Тільки, я думаю, поспішати із сватанням треба, доки гарбузи не достигли. І так пильно глянув Марині в очі, що дівчина знову зацвіла маківкою, а погляд сховала у прозору. Любичанську воду. Не йшла з голови Олексію розмова з Озерним. Значить, нічого і на Мисуру. Є люди, що цінують його, не оглядається на минуле, і все, що він робить тепер, правильно, по-людськи. Радість розпирала груди. Здається, не було в Олексія за останні три роки щасливішого дня, як сьогодні. Стіна, яку він сам збудував, стіна, яка відділяла його від минулого, сьогодні враз повищала вдвічі. Гей, рябій мої, радісно вимахує києм, хоч корови йдуть собі поважно витоптаною дорогою до ферми. Чути, як відлякують череду з другого боку одвики Петро з Андрієм. І з павлиною від сьогодні мусить бути інакше, Думається Олексію. Третій рік живемо, А все щось наче негаразд. Дивується сам із себе, Чи так важко переступити межу, Що їх розділяє? Чи так важко вимовити кілька сердечних слів, Поділитися всім, що наболіло на душі? Бо ж немає для нього по смерті матері-людини, Ближчу я, ніж павлина. Вона мовчить, скільки років мовчить, і жде його любові. Ще відтоді, як він птахом гасав на мотоциклі по селу і на добрім підпитку приспівав «Де не сяду, там і жінка моя». Олексій бачив, що журилася за ним павлина. Звався він уже пропащим чоловіком на селі, вже добиралося їй до четвертинки віку, а Олексій усе не заводив розмови про одруження, дарма що підстоював іноді з дівчиною під її ворітьми. Тоді зачинав розмови про всяку всячину, журився за Любкою Гнидиковою, котру любив, скільки себе пам'ятає. Такі сповіді приносили Олексієві полегкість і трохи рятували хлопця. Бо коли вийшла Павлина заміж у сусіднє село, йому від горілки просвідку більше не було. Раніше пив із бригадою, коли верталися розвозкою з міста, а то вже і сам собі почав хиляти. Один же, як перст у хаті, і так і пропав би зовсім Олексій, якби не Сергій святоша й з друзями. Внадалися до нього ходити та підсміюватися над його витівками. А тут і Павлина через півроку пішла від чоловіка, повернулася до батьків, зайшла до нього того ж дня. Здрастуй, Олексію. Глянув на неї каламутними очима, нічого не сказав. Удав, що не пізнав на п'яну голову, пішов у садок, упав на лаву і захропів. Аж до наступного ранку проспав. Коли ж повернувся до хати, то остовпів, наче і його хата, і не його. Усе наче сто вибілено, комен підведений жовтою глиною, рушники білісінькі висять, ще й любисток на вікнах. Мов на зелену неділю. Нащо то, Павлину, до неї? А вона жалібно так на нього глянула, аж за душу вхопило. Більше нічого вже й не питався, а тільки увечері не пустив додому, лишив у себе та й по сьогодні. Святоша молодший, з радощів за Павлину, другого дня дзеркал навіз. Розвішала їх Павлина по всій хаті, а хаточка післявоєнна, малесенька. Куди не крутнеться, Олексій? Там і лице його брескле проглядає. Вже й самому страшно, і гидко зробилося на себе дивитись. А Павлина ніби того й не помічає. Проворна до роботи і зроду, тепер взагалі хвильки посидіти не могла. То у дворі, то в городі. А то вже й на вулиці бур'яни вирубує, що поросли, мов вільця. Та все просить, тихо, так і лагідно, аби їй допоміг, бо ж не жіноча сила в'язанки зілля за город виносити та колодочки в порядок складати. Усе було зробить Олексій і дивується, як то гарно йому працюється, коли його так лагідно просять. Вже й господарство завели собі, як хотіла павлина, курей та поросятко. І Олексій дійшов розуму, помолодшав на лиці, зробився кращим, аніж був парубком, коли на ферму перейшов працювати. Одне слово навів порядок і в роботі, і в господарстві, і в сім'ї. От тільки в душі. Сум'яття ніби якесь було, наче щось між ними недомовленим і сьогодні лишалося. «Аго, Олексію, здоров був!» Хтось кличе його від автобусної зупинки, і він здригається, пійманий на потаємних думках. «Любу, то ти?» питається і так кумедно кліпає очима, що Люба заливається сміхом. «Ні, то не я, то Мара!» Говорить словами зіграною, що у школі драми. А коли серйозно, то це я, Люба Гнидик, власною персоною. Додає, пересміявшись, і пильно придивляється до нього. А чи не зовсім її, Сабу? У гості, значить, нарешті трохи оговтався Олексій. А чому не на своїх колесах? Люба супить брови, повертається до поля і гукає – «Лясю, ходімо!» І враз із бур'янів вигулькує маленька істота, білява і сірока, но точнісінько та, яку Олексій любив, скільки себе пам'ятає. Тільки біля тої дівчинки з його дитинства завжди була коза і ходюща, як смерть бабуся. А ще на ній було стареньке і виношене платячко як джинси на любці, що негарно облягають повні стегна. Та ось, приїхали. Нахилилася над дитиною, що споправляє. Видно, не хотіла говорити про себе. «А ти, чула, в начальство обиваєшся», – кокетливо повела тонко вищепаною бровою. «Знаєш», – занервувався раптом Олексій, згадуючи про роботу, «ти не серце». Мені череду гнати, ярки чекають. І побіг щодуху, нас доганяючи хмару куряви, що здійнялася над чередою та оповела усе навкруг. Та ну, коров'ячий начальник, іронічно хмикнула Любка і повернула до села, підхопивши на руку дочку. Ми назовсім, тату, приїхали. Приступила одразу до діла, як тільки зайшла до хати. «Як то назовсім витріщився на неї гнидик. «А чоловік? Батько Лясі?» «Що ж, як? А машина?» «За машину він половину сплатить, а от що буде з ним, це мене не інтересує», – віддихувалася на м'якому дивані Люба. «А що ж буде з тобою? Чим ти будеш тут займатися?» – починав закипати гнидик. «Ой, тату, стомилися ми!» Хочемо спати. Давай завтра договоримо. Неохоче підвелася Любка із дивана і ліниво потягнулася. Мати на фермі? На фермі. Буркнув гнидик і вийшов із хати. На дворі поволі поночіло. Весільна музика, що була, стихла, знову забухала у коноплів. Та гнидику було цю мить не до неї. Думки осиним роєм вкрили нараз його перегріту на сонці голову. Вистроїв на свою голову гараж, з сусідами обгидився мало, не помер від сонячного удару. І все прахом хотілося кричати на весь світ від злості вити псом на місяць. Таки сталося, як приказала Швендя, таки сталося. Ще більшого лиха треба, як у нього. Швендя йшла до річки навпростець, городами, спотикаючись об гарбузиня, що повелося на стежку. Добрий вечір тобі, водо Тетяно, земле, Уляно. Дозволь мені стати водиці набрати, набрати водиці з глибокої криниці, бурмотіла швендя і нараз, перечепившись через гудиня, клюнула носом у ботвину, а кухлем торохнула обруддя аж заголо. У очах засвітилися свічки, навіть памороки швенді забило на хвилю. — Бо дай вам з вашими стежками, — вилаялася шептуха, насіють усячини ніде курці клюнути. Постояла якусь мить, пригадуючи, де ж то вона казала. — Ага. Щоб на молоко була частенька, а на сирець тверденька, а на сметану густенька. Змукла швендя, прислухалася, наче щось вовтузиться у вербах, та ніжбу, нікого, починало сутеніти, і швендя поспіхом дріботіла до річки, бо ж додому йти не близький світ, та ще й проти ночі. Стала до води біля самого верболозу, побожно склала на грудях руки. «Місяцю, князю, напуваю тебе медом та вином, а ти напій мою корову білим покормом», зашелестіла пересохлими губами швендя, шукаючи очима місяця. І враз заверещала не своїм голосом на весь куток. Щось велике, патлате, а ще голе, голісіньке вистрибнуло із-за верби на берег зовсім недалеко від неї, ну так, як двічі рукою подати. «Згинь, згинь, сатано!» – замахала руками Швендя і припустилася бігти щодуху до вулиці, щоб швидше віддихатися коло людей. Ту мить вона забула усі молитви, які передала її бабця, Забула про чумазих і їхню корову, Що ні з цього, ні з того здоїлася. А не менш наляканий швендіним криком головатенко, Бо то був знову ж таки дід свирит, Сяк-так натягнув вогкі штани і сорочку, При випхав на берег довбанку, Та лепнувши її об землю догоридном, підтюбцем подався левадою додому. Дорогою свирит Головатенко проклинав подумки і нютку гнидиху, і цей суботній день, що видався, чи не найбільш, невдалим з усіх прожитих ним самотніх днів. Ти ніби ще довше, сьогодні як завжди, зустріла Павлина тихим докором Олексія. Та корови доки поприв'язував, щоб і дояркам до півночі не сидіти на фермі. Скільки тепер тієї ночі? А завтра знов у досвіта вставати, загомонів Олексій, знімаючи сорочку та хлюпаючи літеплом на плечі зумивальника. Ех, ніколи на річку побігти освіжитися, пошкодував. Кинув на плече м'який рушник. Павлина вигуркнула із дверей, вся усміхнена і прибрана у модну клітчисту сукню. «Це тобі?» – подала згорток. «А що то?» – «Сам побач». Олексій труснув плетений пуловер, прикинув до плеча. «Коли ж ти його в'язала?» – щудовано вертів темно-сіре диво. «Звісно, тоді, коли ти не бачив», – тихо засміялася Павлина. «Спасибі!» Стис жінці руки заглянув у вічі. Лише на мить. Далі кинувся вдягатися. «А ти не сказав, чи до лиця мені сукня, наче аж образилася павлина?» «Гарна!» Приступив ближче до лампи над вхідними дверима Олексій. «Тільки за широко останній, чи то за останньою модою?» «А може?» – зашарілася павлина – я дуже швидко поповнію, в першу мить Олексій оторопіло дивився на жінку. Це правда? У нас буде син Павлино, втямив нарешті сказане, вхопив на руки, мов дитину, поніс у садок. Обережно присів, на лаву, опустив на коліна Павлино. Здавалося, цілу вічність тривало мовчання. Олексій горнувся до дружини і, мабуть, плакав. Амо просто сльозилися очі від тирси, яку заносив нині в сарай, підстеляв коровам. Далі почав говорити. Пізніше він вже не міг згадати, як зачав розмову та про що саме хотів розказати Павлині. Говорив довго, часто кидаючи на півдорозі одну думку і зачинаючи нову. Говорив про свою самотність, навіть безпорадність, про значимість павлини в його долі, про майбутнє обов'язково щасливе. Олексій боявся, що його не дослухають або ще гірше не зрозуміють. Та павлина розуміла чоловіка і серцем, і розумом. От тільки слова оті найголовніші і такі значимі для жінки – так і не були промовлені нині Олексієм. Але те вже не було настільки важливим для обох. Душі їх зблизились і поріднилися назавжди. «Ого! Усі б так ходили на весілля!» Зустрів їх у хвірці Сергій Святоша і відразу відрекомендував «Знайомтеся, Марина, студентка з міста». «Здрастуйте!» – привіталася радісна дівчина. «Добрий вечір вам обом!» – подав обидві руки Сергій. «А чого ти, Олексію, світишся, мов лисячі очі проти місяця?» «Сину нас буде Сергію!» От що гордо відказав ковалів і обережно пригорнув дружину. Сергій недовірливо окинув оком щупленьку постать павлини, Непевно, хмикнув, далі набравши воюничого вигляду, виголосив. «Вітаю, дуже ради. Думається, що хоч після того, як станеш батьком, трохи порозумнішеєш. Може, не підеш просити допомоги у бригадира Глевчатого? Так чи ні?» «Звідки ти знаєш?» – спохмурнів Олексій. «Не хотілося йому, щоб дізналися друзі» перед ким йому довелося принижуватися. Сорока принесла, буркнув ображений Сергій, бо не чекав, що ковалів буде в чомусь критися від нього. Олексій почав виправдовуватися. Ти знаєш, Сергію, які порядки були заведені у бригаді Глевчатого? Як вихідний, так усією бригадою комусь із хлопців щось і будували. Одному хату, другому хлів. Та люди тільки і тримаються Глевчатого ради того. Сам знаєш, будівництво На одного робота. От я було і надумав. Мені за п'ять років Не будували нічого. Та коли б я міг Сам усе осилити? Бачиш, пали на мені непомічник. Ну, стіни вигнати, Вижену ще сам. А от піч та груби До зими самотужки не осилю. На парове грошей не назбирали, А хату перебудувати пора не то повалиться. А тепер, послухай, що я скажу, Урочисто протягнув Святоша. По-перше, візьмеш позичку в Радгоспі. Соромитися тут нічого, Не на курорти позичаєш, а на будівництво. Для такої справи завжди знайдуть. По-друге, чи знаєте ви, хто перед вами стоїть? Павлина, Олексій і Марина здивовано втупилися в хлопця, а Святоша-молодший перечекав якусь хвилю і виголосив «Старший над молодими зеленими. Та не дивіться на мене отак. Ну, а так, з вчорашнього дня не призначений, а свідомо обраний хлопцями. Отож, свисну, моїй мурашні, і всі як один – Добрим людям на підмогу прийдуть. Зрозуміло все? Запитань немає, отож нараду закінчено. Вам, майбутні батьки, пора віддати честь молодим. Он чекають вас, Вірка з Вадимом. А ти, Мариночку, вибачай. Я на секунду до баби Солов'їхи передати вітанні від діда Свирида. Подивовані вкрай, Олексій Павлина все ще тупцювали на місці, а Сергій уже гукав до Солов'їхи. «Тітко, Одарко, айдіть, но я вам щось скажу». «А то що?» – відразу ж відгукнулася Одарка. «Знаєте, тітко, а курей ваших гнидиків собака геть чисто всіх подер. Ходили незачинені до ночі», – пожартував Сергій, «щоб виматити». Якось солов'їху додому. То не моїх подер. Мої зачинені у хлівці сидять. Я ще в обід закликала, щоб увечері не бігати. Спокійно повернулася тітка, аби швидше до гурту, де виводили молодиці, аж за душу брало. Ой, горе тій чайці, ой, горе небозі. Почекайте, тітко-одарко, я вам не про те хотів сказати. Заголоватинка зупинив Солов'їху Святоша-молодший. Помирає Витко, ось що, прорік Сергій, мов обухом посеред голови торохнув. Перекинувся, дід Сварит, на своїй довбанці, ледь живий зостався. Не дослухала Солов'їха, зірвалася з місця, полетіла рятувати сусіда. Хто ж за ним сердешним нагляне, чайку зігріє? Нікому. Пропаде ні за цапову душу. А чоловік ще у силі жити б і жити. Соловіха не відразу подалася до Свирида. По дорозі вона забігла на хвильку додому. У комирчині, у заповітному кошелі, що гайдався на гвістку, вбитому у сволок, є от простуди листя мати і мачухи та липовий цвіт. Зілля гарне цьогорічне. Цвіт із медових кирилових лип. Насадив же чоловік навколо села, дай Боже йому здоров'я. Ударка зняла з гвістка почорніли від часу невеликий кошелик. При тьмяному світлі маленької лампи він видався ще темнішим, аніж був насправді. Господи, отож і я така зробилася за сорок з гаком літ, провела пучками повисохлій до трухлявини лозі. А тоді ж їй, скільки тоді їй було, неповних вісімнадцять? І Петро ж був тоді молодий та гарний. Боже мій, який гарний! Солов'їха витерла болючу сльозу, щоб ясніше побачити перед собою чоловіка. Петро вніс оберемок лози, нарізаною в шелязі, кинув під лавку. А що, Дарко, сплету я в пару, а то ж садила картоплю із пелени, Та ще й вибирати у пелену прийдеться. І так заглянув у вічі їй, що аж серце зайшлося, Бо ж побралися тільки цієї зими, Та ніяк налюбитися не могли. А воно ж, яка солодка любов, коли самовільна. Бо не хотіли глевчаті, щоб Петро до Солов'їхи йшов, Не хотіли. Сирота, мовляв, ніде ані трісне, ані лусне. А він не послухав, прийшов увечері. Морозний вечір був, та й лишився. Уже через кілька тижнів стара Глевчата деяке ж маття Петрова через тин поперекидала в Одарчин город, та й потому. А для них нічого й не треба було. На одній бульбі жили, та як жили, як ото у пісні, ні в дворі, ані в кошарі, аби з миленьким у парі. Наче один день пролетіло півроку. Пізньої весни зібрався Петро кошелі плести, та тільки один із сплів Більше не встиг. Коли німці палили село, вхопила, що найцінніше в хаті було – кошель та сорочку, яку назвала весільною, і слідом за людьми до лісу. Все згоріло дочиста. Ні слідочка його, ані ні фотографії, ні в кого не зосталося. Та нащо та фотографія, коли Одарка так бачить Петра, ніби тільки вчора він прийшов до неї. Та й по сьогодні. Коли б хто міг змалювати, до рисочки переказала б його лице, до цяточки. Не то зітхнула, не то просто гнала солов'їха. Відділила пучечок трави, загорнула у хустку, ще якусь хвилю дивилася на кошиль що лишила на столі, і вимкнула світло. Хоч у свиридових вікнах було і темно, але не позамикано. «Доброго вечора, вам у хаті!» Переступила порігодарка і прислухалася. Тихо, як у домовині. Лячно зробилася Солов'їсі. Почала мацати по стінах, шукати вимикача. «Хто тут?» – озвалося голосом Сверида Головатинка із печі. Солов'їха нарешті вимкнула світо і заглянула на піч. «То я, Свериде, ви ще живі? Із-за вигулькнула спочатку облізла шапка, далі комір старого кожуха, а потім солов'їха вгледіла і розпашіле обличчя головатинка. «Живий!» – винувато осміхнувся свирит і зайшовся кашлем. Перелякана одарка метнулася у веранду до газу. Знайшла старенький чайник, хлюпнула в нього води, поставила на вогонь а піч, коли востаннє топилася, заглянула знов до Сверида, чи не взимку. Головатенко тільки здвигнув плечима, хто його знамовляв. Тоді зласте на ліжко, бо холодний камінь гірше лютого ворога, всю силу забере, командувала одарка. Сверид слухняно сповз із печі, влігся на ліжко під ковдру. Солов'їха накрила його зверху кожухом, кинулася знову до плити заварити трави. Завтра до Кирила одновола збігаю, мо метку свіжго вкачає, а в день на сонечко вийдемо. Вигрієтесь, полегшає, є, коло нього Солов'їха. Напувала свіжим відваром, що медвяно пахтів липою, і приказувала, приказувала, мов коло дитини аж помолодшала враз на якийсь десяток літ. Треба ж якось їй сказати про те, що надумав, і про рибалку вертілося у сверидовій голові. Та роззімлілий від теплого питва Головатенко відчував, як нараз робиться йому тепло, тепло, аж ніби млосно. І гарно, наче ще заживої секлети. Очі плющилися самі собою, і серед химерного видовища снів кидалася з єдина думка. «І я один, і вона». Треба сказати про те, одарці. Хоч була вже глуха ніч, Михайло Гнидик і ока не склепив. Знав, що до схід сонця вставати, на ферму бігти, а там не гульня тобі. Корови виганяти, сараї шкрепти. Накрутишся до вечора, ледь ноги приволочиш додому. Не спалося, та й годі. Нарешті підвівся, тихо скрадаючись, аби не розбудити внучки. Виступив на подвір'я. Тиша, дзвінка і прозора оповела село. Чути було найменший порух чи клич аж з другого краю. Навіть від сусіднього села десь озивалися дівочі голоси, що викрикували модні пісеньки такі чужі оцій нічній урочистості. Гуманився нарешті і весільний куток. Затихла до завтра музика, розійшлась молодь, заспокоївся трохи і гнидик. Нічого, якось воно буде. Любка немаленька, нехай робить, як знає. «От дитини шкода!» – схитнув головою та гірко осміхнувся сам до себе. «А що вже ставити в гараж прийдеться? Чи старим лахміттям забивати?» «Сміх людський! Нехай би вже хоч стежка зосталася, мони так би допікали йому і за гараж, і за машину, і за любку!» Гнидик, знехотя підвівся, наче розмірковуючи, що йому робити, почвалав до повідки. Вернувся із заступом і вже впевненіше попрямував навпростець через город. Бачив один лише місяць, як викопував гнидик дерев'яні стовпчики і старано зарівнював ямки. Як геть, засапавшись, переносив їх у двір. Під плечима металеві ворота віддихався. Загомоніли хлопці, що вертали витку од річки. Моку палися. чомусь спало на думку гнидику. Хвіртки не прочинив, не хотів нікого бачити. І говорити ні з ким не хотів. А я Він як павич, а вона як голубка. У нього на грудях воркує. Все виразніше чулося гнидику». Хлопці реготали і раз по раз докидали сороміцькі слівця, аж вуха гнидику в'янули. У головах місяць, а в ногах любич, сільська ідилія. Гнидиха, муркоча, як кицька, ларіончику, мій миленький, реготнули хлопці коло самої хвіртки, наче по-живому різанули чоловіка. «Давайте закотимо у двіро цю коняку», – озвався один із парубків, – «нехай мисюра пошукає». «Та й гнидикмо, нарешті здогадається, що й до чого». «Е, не закотимо, тут такі замки, і ворота щільні не очинимо». «Та киньте його до дідка, тягаємо оце барахло по селу». Тільки всього, що Мисюра без вечері та сніданку лишиться. Пішки йти додому не ризикне, аби до обіду присундучив. Не кажи, нютка його досі й сальцем підгодувала, зареготали хлопці, кинули щось коло хвіртки, аж ошула затряслась. Пішли. Доки гнидик приходив до пам'яті, доки розминав затерплі руки й ноги. Голова його почала пухнути від думок. Неслухняними пучками намацав у засуку відчинив хвіртку. На стежці, прямо під ногами, лежав обшарпаний мисюрин мінськ. Бажання зробити щось гидке і злочинне виникло раптом у гнидика. Підняв заступець над головою, скриготнув зубами. Розіб'ю друзки. Та враз думка, як блискавка впалила голову. А що, коли Олексій Ковалів його не подуже? Та буде месюра іще в начальстві і буде? Загризе! Вкинув у двір заступця і, скосивши злякане око на мотоцикл, наче то був сам за фермою, шаснув у двір. Ще раз, мов злодій, виглянув, роззирнувся довкола, чи ніхто не бачив? Тихо-тихо причинив металеву хвіртку, а ще тихше засунув засовку. Розвиднялося. І півні щосили горланили. Ще блиснуло, і знову вимкнулося світло у вікнах Мотрі Кандиби та Олени Чумазої. На базар, Вітко, пішли молодиці. «Неділя ж сьогодні?» А Сергій з Мариною горнуться одне до одного та ніяк націлуватися не можуть. Дівчина далеко від весільного двору не йде, боїться, мабуть. То й топчуться вони під сусідським парканом, щоб кропива не росла. Сергійку, то вже я, видно, люблю тебе, заглядає Марина, наче в саму душу, аж у голові паморочиться. Затуляє вустами наївність, щоб нелегковажила словами. Сергій ще нікому того не казав. Мовчав і тепер, бо ще не знав, чи насправді оце з ним. А брехати у живі очі не вмів. Тільки сьогодні вперше відчув, як народилося у ньому щось нове і незвідане досі, ніжне і тремтливе не тільки до дівчини, а й до річки та верб, що темніли у леваді, до кожного дворика і кожної гілки, що зросла у селі. І любив Сергій оцей прохолодний світанок, що зачинався над Любичу, як ще нікого і ніколи не любив за вік. Він шукав і не знаходив слів, щоб висловити те, що дівалося в його душі. В один якийсь мент хлопець наче збагнув рівнозначність приходу і відходу людини, і оту вічність, що існує десь поза нею. Він ніби торкнувся прадавнього коріння свого роду, відчув його кожним нервом, кожною клітиною. І вдячність землі за те, що він є, за те, що він довго-довго буде, переповнювала груди. То наставала пора його першої любові, пора його зможніння. Січень 1986 рік, місто Бровари на Київщині.